Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasulatu wassalamu wa rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan wala bapak Bapak-bapak Ibu-ibu dan saudara, saudara sekalian Yang semoga dirahmati dan oleh ya Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puji dan syukur Senantiasa Kita raturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang tiada bisa menghitungnya dan tiada yang bisa mengukai besarnya ketulusannya Allah dan yang telah menganugerahkan kenikmatan kenikmatan tersebut kepada kita semuanya. Demikian juga ya ehwatibidin saudara sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan tahun baru hijriah tahun 1436. Ternam dan tahun 1435 Hijriah telah kita tinggalkan T6 dengan segala sesuatu yang telah kita lewati Yang sejajar tidak lepas dari kesalahan, dosa dan yang lainnya Sebagaimana juga kita telah berusaha untuk T6 melewati hari demi hari tahun kemarin Dengan berbagai macam amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita pada tahun kemarin Tahun 2023 dan demikian juga menerima amalan kebaikan yang kita kerjakan pada tahun kemarin. Sebagai kita juga berdoa semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Semoga di tahun baru ini, tahun baru Hijriah tahun 1436 ini. Allah memberikan taufik kepada kita menuju segala sesuatu yang dicintai dan ditibai oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam amalan ketaatan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita berdoa dan mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hati kita. Meringatkan kita semuanya untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang dan dimurkai sela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fitau subhanahu wa ta'ala. Ikhutifidin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita duduk bermajlis di, di majlis yang semoga Allah menjadikan barokahnya pada majlis kita ini. Semoga majlis kita termasuk yang di sebarkan di atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diajarkan Muslim tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid Allah mereka membaca ayat-ayat Allah kemudian mereka mempelajarinya. Ilah Nazarat Aleih Musa Kina, wa Ghosiyat Humur wa Hafat Humul wa Zakarullah Fi Man Indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di Masjid Allah, membaca ayat Allah, mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka As-sakinah ketenangan. Allah hati jadikan hati kita penuh dengan ketentramah, jauh dari kundah. Kulana jauh dari segala sesuatu yang menjadikan kita sedih ataupun takut. Wa kasiatummu ar dan mereka akan diikuti dengan rahmat Allah subhanahu wa taala. Wa hafatumul malaikah dan mereka dikelilingi oleh para malaikat Allah dan lebih daripada itu kata Rasulullah, wazhar Allah fi man dan dia akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Bapa-bapa dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pertemuan yang sebelumnya sebatas ingatan saya kita telah baca ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah Taala dalil yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Sekali lagi terangkan dalil yang menunjukkan keutamaan bagi orang yang berkangtu taufik dari Allah untuk berpegang dengan agama Islam. Terangkan dalil oleh penulis itu firman Allah surat Al Maidah ayat yang ketiga: Al Yawma Atmalu Lakkum Dinakum Wa Atma Lu Alaykum Wa Razi Tulakkum Al Islamatih pada hari ini. Itu pada waktu itu hari Arabah, bertepatan ketika Rasulullah sedang bukuk di Arabah. Ayat ini diturunkan oleh Allah. Pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian, itu agama Islam. Waasmamtu aleykum nikmati dan telah aku sempurnakan pula kenikmatanku atas kalian. Warohidulakumul Islamazina dan aku telah ridol Islam menjadi agama bagi kalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa kaum muslimin, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan diberikan Allah Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang keutamaan agama Islam Beratnya agama Islam, beratnya syariah Islamiah dan beratnya syariah yang sempurna Sehingga tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Dan kesempurnaan Islam tidak senantiasa terlepas di setiap waktu dan tempat. Kapan saja, di mana saja Islam sempurna dan tetap terlepas. Sejalan selaras dengan keadaan kondisi yang dilewati dan dilalui kaum muslimit dimanapun mereka berada dan kapapun. Mereka beranam melakukannya. Allah katakan di sini pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama ini, sehingga agama Islam ini tidak butuh kepada adanya revisi, tidak butuh untuk adanya penambahan sebagiannya tidak butuh, tidak boleh untuk dikurangkan, karena telah sempurna, tidak butuh kepada ziyada tambahan. Dan tidak putus atau tidak boleh untuk dikurangkan. Sempurna, lengkap. Dan Allah Subhanahu Taala katakan juga dalam ayat ini: Warahmatullahi walail Islamatina. Dan aku telah rizau Islam menjadi agama baik kalian. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Bagi mereka yang diberikan taufik dari Allah pun dilapangkan dadanya hatinya oleh Allah untuk menerima Islam berpegang dengan agama Islam karena dengan itu dia akan termasuk di antara orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa dan ketika Allah Subhanahu wa telah meridai salah seorang di antara hamba maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya dan menyerapatkannya dari azab dan murkanya ja'alanallahu wa iyya wa iyakum mimman radiyallahu subhanahu wa ta'ala semoga Allah menjadikan kita semua termasuk di antara orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah jadikan keridhaan pada diri kita semuanya Kemudian ikhwati Setelah aku sekalian yang semoga dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga ya, Dengan ayat ini Kita bisa mendapatkan Faizah Bahannya selain agama Islam Selain agama Islam Adalah Tidak Mansur Telah dihapuskan semua syariat dan agama Yang pernah Allah syariatkan Kepada umat-umat sebelum Islam Sebelum kaum muslimin Adalah telah terhapuskan Sehingga tidak boleh lagi Bagi seorang pun Untuk berpegang dengan syariat Agama-agama sebelum Islam Tidak boleh bagi seorang pun Untuk berpegang dengan agama Nasrani Ataupun agama Yahudi Kara itu semuanya telah termansuhkan dengan agama Islam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa syariat Islamiah yang menghapuskan semua agama-agama sebelumnya. Dikatakan dengan ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasmawbi." min al-umma yahudiyun aw nasraniyun thumma lam yu'minu bima jitu bihi illa kana min ahli an-nar min ashabin-nar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun dari tidak seorang pun yang mendengar syariat agamaku tidak ada seorang pun yang mendengar agama yang aku sampaikan ini dari umat ini Media Yahudi atau pendataran, kemudian dia mati dalam kerana dia tidak beriman. Semua yang mudah dalam yukminubi bimajitubi. Kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak beriman dengan agama yang saya bawa ilahkan dengan ashabina. Ketika dia termasuk dari penduduk terang, kerana dia berbekal dengan agama yang telah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka jadi. Ketika seorang membuat taufik dari Allah Dibukakan hatinya Dilapangkan dadanya Untuk menerima Islam Untuk berpegang dengan agama Islam Berjalan di atas karyat Islam Dan nikmat yang sangat besar Yang Allah anugerahkan kepada seorang Yang wajib Untuk disyukuri Yang wajib untuk dijaga nikmat tersebut Yang diantara dengan kita belajar Epot ya, dibatin Rahimani Warahmatullah. Untuk selanjutnya kita akan baca ya. Barangkali kemarin sudah uh, sudah kita baca. Tapi jika kalau saudara-saudara kita, kita baca tidak mengapa kita ulangi sedikitnya. Disebutkan oleh Asyari di Surah Al-Mauzah, Habibullahuddin Alal. Dalam menjelaskan ayat yang dibawakan oleh penulis. Ah, Fasa ilmu yang kita lihat dalam sepuluh bagian bawah. Fasa ilmu adzian. Bahasa madya ini Muhammadin. Kanafronia kanafronia kanafronia di wilayah Yudea. Kulluha atau kulluha batilatun. La yardaha Allahu subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian seluruh agama Setelah datangnya agama yang lebih benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada agama Nasrani yang Kristen, agama orang yang Yahudi, semua itu adalah agama yang batilah Agama yang batil. La yardaha Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertegal dengan menyebutkan ayat surah Ali Imran ayat ke-85. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yaftalqi ghairal islam dinan falayuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal Maka siapa yang menginginkan selain agama Islam itu untuk dirinya? Karena siapa yang inginkan untuk dirinya selain agama Islam, dia berpegang dan berjalan di atas selain agama Islam, falan yugbala minhu maka tidak akan pernah diterima agama tersudainya. Sekiranya seorang beribadah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi ibadah itu sesuai dengan tata cara syariat yang ada dalam agama Nasrani, maka dia akan diterima. Sekalipun dia ikhlas. Demikian juga kalau seandainya orang mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan agama Yahudi, maka itu pun juga tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. dan al Qur'an Allah katakan balan yum balan minhu ai hada tid akan menerima dari orang tersebut agama yang dia pegangi yang bukan selain dari agama Islam tersebut wa huwa fil akhirati min dan dia di akhirat kala termasuk di antara orang-orang yang rugi datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia meyakini Yahzabuna yuhsinuna sun'a Dalam keadaan dia penuh keyakinan Telah berbuat baik Datang menghadap kepada Allah Dengan keyakinan bagian dirinya Itu berjalan di atas al al-haq ternyata dia Ternam Tertipu Terkagetkan Pada hari kiamat ketika dia menghadap kepada Allah Agama yang dia yakini Ibadah yang dulu dia kerjakan adalah Tidak diterima di sisi Allah Dia termasuk di antara orang yang rugi Beramal akan di Tidak yang dia dapatkan dia, dari kesapean saja Amilatul nasibah Dia mengerjakan amalan Berbagai macam ibadah Akhirnya sebutnya Nasibah Kepayaan yang dia dapatkan Capek saja Dan bukan sesuatu yang ringan ya, syariat Yang mereka jalani di antara mereka, ya, pendeta-pendetanya, diwajibkan tidak boleh menikah. Suatu yang berat, tapi orang manusia, ada kekondongan kuala lain jenisnya. Demikian juga biar biar biarawati mereka. Tidak boleh menikah. Ini suatu yang berat, menjadi fitrah. Dan mereka harap, mereka semua dengan sabar menjalani semuanya. Dan mereka mengharapkan pahala dari Allah. Tapi ternyata itu semua sia-sia. Nah, dan nilai yang dicinta Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan pada hari kiamat wa qad dinna wa qad dinna ila ma aamilu Dan kami akan hadirkan semua amalan ibadah yang dulu mereka kerjakan dengan penuh keikhlasan dengan rasa sabar dengan tekun mereka menjalaninya. Dihadirkan semuanya. Yang mana mereka Yahjazubuneyyosinwasunat telah berbuat baik, merasa akan mendapat balasan yang besar dari Allah atas keikhlasan mereka yang menjalani amalan yang berat Ternyata Allah katakan fajr al Kami jadikan debu yang terbang. Nggak ada nilainya sama sekali. Jangan bahan lah. Nilainya tidak ada. Kalau Shahabat Allah Taala pabihadainil. Sehingga dalam dua ayat ini itu ayat yang pernah Al Yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati islam madina pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan pula nikmat atas kalian dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian dan ayat yang kedua barang siapa yang menginginkan agama selain agama Islam maka sungguh Allah dia akan menerima darinya dan dia diangkat termasuk di antara orang yang mukmin pada kedua ayat ini raddun allazina yaquluna min ahli zamanina inal adyan salata alyahudiyatu wanathraniatu walislamu kulluha ahulaha haqqun pada kedua ayat ini terdapat dalil yang membantah yang menyangka ucapan orang-orang di zaman kita sekarang ini bahasnya tiga jenis agama, baik itu Nasrani, Yahudi ataupun Islam, semuanya adalah agama yang benar. Ibaratnya orang mau ke Solo, katanya, yang satu lewat jalur Sukoharjo kiri, Solo lewat Sukoharjo, yang lewat, lewat Bekonang, yang lain lewat, lewat Klaten ujinya suruh sama-sama sama ke Solo katanya, beda nya bisa disamakan. Ini mengkiaskan atau menggambarkan suatu dengan sesuatu yang tidak sama. Semua agama pernyataan orang yang menyatakan semua agama sudah sama, semua yang beribadah kepada Allah. Jangan mengklaim bahasanya diri yang benar, yang lain salah. Bagaimana seorang Muslim tidak boleh meyakini bahasa agama yang benar? Wasit meyakini bahasa agama kami yang benar selainnya dah batin. Kenapa kita meyakini? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakannya dalam Al-Quran dikali. Ini para misionaris biasanya mengatakan semuanya sama, semuanya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan abang-abang ya, Jabatan kalau supermi dan berat yang enggak laku sekarang. Enggak laku untuk misalnya pakai abang-abang di sumur mes. Mereka pakai jabatan, ya, dikasih apa itu pekerjaan dan yang lain. Dan di selatan Tigor sekarang ini ya, mereka menggunakan sihir untuk me jadi di pertama dengan bantuan Lalu sihir Dan ini betul Selama ketika sihirnya Sudah tidak berpengaruh Orang sudah, telah, sudah lama masuk Maka dia Enggan atau sungkan Untuk meninggalkan agamanya Dan bersama dengan mereka Naudulillah ini dikatakan mereka berislam Tidak dibangun di atas keyakinan yang kokoh Tidak diberangi dengan adanya tapak, Upaya tapak kuh, Mempelajari dan mendalami agama islam Kalau seandainya mereka belajar berbekal Berbetulkan agama islam Yang dengan ter Belajar terus memiliki keyakinan yang kokoh Maka dia tidak akan terpengaruh Dengan subhan Seperti lapang Dan 6 Kedua ayat di atas menjelaskan ucapan Batin yang ram, Batin yang ucapan orang yang ada di zaman kita berserik semua agama itu sama, semua akan mengantarkan kepada Allah. Wa kulhuatu silil Allah. Padahal konvotirahum, ini adalah kebohongan. Kalau tidak ada dinul hakun pada majlis hadis ilal Islam, karena tidak ada agama yang benar. Setelah datang iya agama Islam, kita hanya izami saja. Selain dirah pada. Dan kita akan sebutkan ya. Baca Rasulullah mengatakan, La yasmah ubi. Min hadil umah yahudiyun au nasroniyun Tumma mata walam yukmin ubi. Ila kana min ashabinna. Tidak seorang pun dari umat ini yang mendengar dakwahku dari umat enam, kemudian dia mati. Abaikan dia Yahudi, atau Nasrani, kemudian dia mati dalam kerana dia beriman, tidak mau mengikuti ajaran agamaku. Agama yang aku bawa adalah dia ramain ashabin. Babat ya Rasulullah saw. Walaupun Islam mengusikah Yahudi dan Nasrani. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW dan setelah datangnya agama Islam maka dihapuskan agama Yahudi dan agama Nasrani. Baita il Adzim imma muharfun wa mubaddalun wa imma mansuhun. Katakan ajaru sehingga seluruh agama hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama iman dia adalah muharrok telah disimpangkan dan diganti. Sebagai kitabnya juga ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Mungkin ada perjanjian reformasi nanti. Sebagai pemerintahan juga ada reformasi mungkin. Ima muharrok mubadar. Disimpangkan, diselewengkan, atau diganti. Wa imamanshun muntahin ajalu, atau dia telah dimanshukan dan telah berlalu ajalnya. Falamiyah bukan dinonjarkan Allah wakil al Islam sehingga tidak tersisa suatu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diyakini oleh umatnya ketika hanya agama Islam. Famun aradasuqul al jannah, malah terfokus pada Islam. Waman aradasina yang lain, lain, fana tidak mungkin. Sehingga kata dia, barangsiapa yang menginginkan untuk masuk surga, selamat dari azab Allah dan neraka Allah, maka hendaknya dia berpegang teguh dengan agama Islam. Dia pegang kuat-kuat, jangan sampai dia lepaskan apapun tawaran yang disampaikan kepadanya. Apapun janji yang dijanjikan kepadanya, jangan dilepas. Karena ini yang akan memberikan jaminan keamanan di akhirat dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkan agama selain Islam, maka tiada balasan baginya kecuali neraka. Sampai seorang hanya dikarenakan kenikmatan yang sifatnya sementara Dan itu pun relatif kecil Kemudian dia mau Apa itu menukar agamanya Dan ini Rasulullah Alaihi Wasallam jauh-jauh hari ya, 14 abad yang lalu telah menyebutkan bahawa ada di antara umatnya yang rela menjual agamanya, menjual akidahnya, keyakinannya hanya dikarenakan dunia. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Badrul amali fitanak kita ilmi mudhima. Yusbihu rojul mukminawayumsi kafiro, wayumsi mukminawyusbihu wa kafiro yabiudinahu biaradun minat dunia." Kata Rasulullah. Segerakanlah kerja untuk mengerjakan amalan. Segeralah dalam mengerjakan berbagai macam amalan ketakatan yang akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang fitnah, sebelum datang perkara-perkara yang akan menghalangi seorang dari mengerjakan amalan sore tersebut. Di mana sangat dikatakan sangat dahsyatnya fitnah. Dan suasana yang akan menimpa kaum muslimin Rasulullah menggambarkan Sebagai eh, Digambarkan dengan suatu mal potongan-potongan Malam, bagian-bagian malam Yang gelap gulita. Di saat suatu suhadir suhadam Ketika di malam hari Tidak ada bulan, tidak ada bintang Maka yang ada adalah gelap Ketika gelap seseorang tidak akan eh, Paling tidak kesulitan Untuk membedakan mana yang bagus, mana yang tidak Demikian juga di saat fitnah itu menimpa kaum muslimin Maka di sana kaum muslimin akan mengalami kesulitan Membedakan mana yang hak dan mana yang baik Orang yang mekan taufik dari Allah Dia akan istiqamah, terbimbing Akan dari orang yang tidak mekan taufik Maka dia akan berjatuhan bersama dengan fitnah Rasulullah katakan dalam hadir tersebut Nam mu'minah. Pagi hari seorang masih mu'min Berpegang teguh dengan agamanya Buat dalam berpegang memegang prinsipnya. Tapi dikatakan dahsyatnya fitnah dan kondisi yang dia lewati dan dia alami di sore hari dia sudah kafir. Yang lain pagi sore hari dalam keadaan iman, bangun tidur pagi dalam keadaan kafir. Dikaren dahsyatnya su'sarah, fitnah yang menimpa kaum muslimin, katara su'ya bi uddinahu bi aradhi Mereka menjual agamanya. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan betul yang terjadi apa yang disebutkan Rasulullah SAW. Kita dapatkan di antara kaum Muslimin yang rela menukar keyakinan dan akidahnya, ganti agama hanya dikarenakan jabatan, hanya dikarenakan istri, hanya dikarenakan yang lainnya. Madah agama agama yang lain tersebut adalah agama yang muharrafah, -mu telah diselewengkan, disimpangkan. Babad mengalami penggantian, penambahan, pengurangan, dan demikian juga telah dimaksudkan. Sehingga barang siapa yang menganjak agama selain agama Islam tiada balasan baginya kecuali annah, hanya neraka. Kenapa kalau jadi annahul robbat din Allah, al-ladhi subhanahu wa taala ibadhih, karena dia menolak. Orang yang selain agama Allah tadi dia menolak agama yang diridai oleh Allah untuk hambanya. nya Dia tolak. Yahudi ya. Ghairul muharrifa allati hiya deedum muntali salam kanat fi baqiyadin tsawiyan Agama Yahudi yang belum diselewengkan, belum ditambah, dikurangi, dirubah. Sebagaimana pada zaman Nabi Musa alaih surat maka pada waktu itu, pada zaman tersebut adalah agama yang benar dan diterima di sisi Allah subhanahu wa sallam. Tapi pada waktu itu. Maka tadi kenastroni yang demikian juga agama nasrani, agama Kristen, ilmu karafa yang belum diselewengkan, disimpangkan, belum mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan. Sampai bagaimana oleh nabi zamannya Nabi Isa alaih wassalam. Itu pun juga agama yang benar dan sahih. Tapi pada zaman itu. Lakin pada masjid Islam. Agar setelah datangnya agama Islam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. Nusikot. Syariat-syariat tersebut dimasukkan, agama-agama itu dah nam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yabga ilah Islam dan tidak tersisa lagi agama yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali satu iaitulah agama Islam. Walwajib istibah umat amar Allah Bih di kuli zaman dan di kuli makan. Dan yang wajib bagi sekenap kaum muslimin Dimanapun mereka berada Di timur ataupun di barat Dari bangsa apapun dia Apakah dari bangsa Arab ataupun selainnya Maka yang wajib bagi sekenap kaum muslimin adalah mengikuti apa yang Allah perintahkan Kepada sekenap hambanya Di setiap waktu dan tempat Dan Allah SWT telah memerintahkan Dan wajibkan kepada sekenap hambanya untuk mengikuti syariat agama Islam sebagai syariat yang terakhir yang Allah turunkan bagi hambanya yang menghapuskan seluruh agama sebelumnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang 31 sampai dengan 32. Kolin kuntum tuhidun Allah matabiuni. Katakanlah wain Nabi kepada seluruh umat. Sekiranya kalian itu mengaku bahasa diri kalian itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi mengaku tidak mencintai Allah? Mengaku. Orang Nasrani pun juga demikian. Mereka mengaku bahasa mereka itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengaku dan mengklaim bahasa dirinya telah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apakah mereka mau mengikuti perintah Allah? Tidak. Sebatas nyaku kalau mencintai Allah, sedangkan perintah Allah mereka, nam mereka langgar. Allah katakan pada Nabi Uni, kalau kamu mengaku berasal diri kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Katakanlah sepikiran Nabi. Iaitu ikut Nabi Muhammad. Yohbikumullah wa yakin lakum dunu bakum Allahu rahim. Kalau kalian mencintai Allah dan kalian barengi pengakuan kalian terus dengan mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad SAW. Maka balasan yang Allah janjikan adalah yubidku Allah akan mencintai kalian. Berido kepada kalian. Wa yafir lakumuntu bakti. Allah akan mengampuni dosa dosa kalian. Mullah wafurrahim dan Allah dust yang maha pengampun lagi maha Penyayang, Maha mengampuni dosa dan kesalahan hambanya dan menyayangi mereka, merahmati mereka dengan Allah memberikan balasan Atau amalan yang telah mereka kerjakan. Karena Allah Subhanahu Wataala. Kemudian Allah susul ayat ini dengan perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Kul katakan lewat Nabi. Bukan hanya kepada kaum Muslimin saja, tetapi kepada seluruh umat. Ati, wa ati rasul, Allah wa atiur Rasul taatilah Allah. Dan taatilah Rasul. Nabi Muhammad. Fa'in tawallahu. Dan sekiranya mereka itu berbalik. Tidak mau taat kepada Allah. Tidak mau taat kepada Rasulullah. Mengikuti agama yang diridah oleh Allah. Mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau mereka berbalik. Pilih yang jalan yang lainnya. Pilih agama yang lainnya. Fa'inna Allah la yuhibbul kafirin. Maka sungguh Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Allah nyatakan orang-orang yang berpaling dari agama Islam sebagai orang kafir. Nah, kita jangan ekstrim, jangan sok nesok, apa itu, men, e, mengklaim Bahasa agama kita yang paling benar. Lu gimana? Allah yang nyatakan demikian. Bahasa Islam dan agama yang selain kafir. Allah kafirkan mereka. La fatiha waladidahwalu inna allah asal salata. Sungguh telah kafir. Orang yang meyakini bahasanya Allah adalah Trinitas. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Tuhan mereka rombongan. Ada Tuhan Bapak, ada Roh Kudus, ada Tuhan Anak. Berarti ada Tuhan Ibu, Tuhan Besar, Tuhan Mantu. Rombongan. Nah kalau ada Bapak, ada Ibu, eh. ada anak. Eh. Mesti kan ada Besar, maksudnya kafir, dikafirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita kaum Muslimin harus meyakini yang demikian yang benar adalah agama itu, selainnya adalah salah dan mereka yang berpegang dengan agama yang salah adalah kafir dengan Haba-haba dan ibu-ibu, hadirin sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya diabadankan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu wa taala dalil yang kedua yang menjelaskan keutamaan Islam. dan menjadikan kita semakin banyak bersyukur kepada Allah ketika kita diberi taufik oleh Allah dibukakan hati kita di lapangan dada kita untuk berpegang dengan agama Islam agama yang memiliki keutamaan yang sangat tinggi disebabkan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya yang kedua diberikan oleh pentunya di surah firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat yang ke-104 Allah telah berkata bunyinya wa qalu taqul ya ayuhan na In kuntu fi shakin min dini, fala agbudul laa din taagbudun min duni la, walakin agbudullahal laa yatawaffum. Katakanlah wahai nabi, wahai rasul, ya ayahanda, wahai sekalian manusia. Yang diseru, yang dipanggil, seluruh manusia tanpa terkecuali. Seruan ini sifatnya umum, mencakup semua manusia. Engkau tunggu siapa kefisak ke mendingi sekiranya kalian itu memiliki rasa ragu terhadap agamaku meragukan kebenaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah mengutusku membawa risalah tersebut. Bila aku butuh dinata, aku butuh nama aku tidak akan pernah menyembah sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Kami tidak akan ikut-ikutan agama kalian, tidak akan melu-melu, bukan asal melu ya, atau pokoknya melu, bahaya, ya. pokoknya melu. Malakin akan tapi Abu Tullah lariya tawaf maka tapi akan menyembah, beribadah, menghambakan diriku dan mengadipkan diriku kepada Allah, yaitu zat yang mematikan kalian. Kalau saya salah penulisan, alhamdulillahutdah. Ayat ulah ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Yaitu Al Yawma Akmal Tullakum Dina Kum Muasmal Tualikum Naimati Waradzilakum Al Islamat Dina Kitabul Muminin Ayat ini ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman yang telah meyakini Islam sebagai agama mereka yang telah mantap berpegang dengan agama Allah Subhanahuwata'ala maka Allah katakan Allah telah ridha Islam Allah telah menyempurnakan Islam sebagai agama Allah telah menyempurnakan kenikmatannya nya atas kalian dan Allah telah ridha Islam sekalian. Wal ayat ثانيه dengan ayat yang kedua ini, "Qul ya ayuhan nas", katakan "wahai wahai nabi, wahai sekalian manusia, khitabun dil musyrikin". Ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin yang ada di sekitar Mekah, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya. Karena ada di antara mereka yang sudah masuk Islam dan ada yang di antara mereka tetap bersikukuh meyakini agama nenek moyang yang di mereka warisi, Menyebab kepada para berhala. Maka mengatakan katakan dalam ayat: "Sul Ayyuhan Rasul Ayyuhan Nabi". Maka nabi katakanlah kepada mereka: "Ya Ayyuhan Nas Ejamil Al Bazariah." Kalian manusia, ingkun tum fisaqin fisaqin min dini. kira yang kalian tum meragukan kebenaran agama yang saya yakini, agama yang saya berdakwah kepadanya, menyeru orang untuk berjalan di atasnya. Kalau kalian ragu akan kebenarannya, silakan, akadul diriku pada Allahu alladzii ta'buduna min duna rasulati akan pernah menyembah apa yang kalian sembah selain Allah malakin a'budullaha alladzii yatawaffakum fahadza huad rasul inilah agama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran yang diajarkan oleh nabi muhammad shallallahu wasallamu kepada kaum muslimin ini yang allah perintahkan kepada nabinya untuk tidak wahkan pula kepada sepenuh hatinya. Yaitu ibadahullah wa tarku ibadati Inilah agama Rasulullah, agama Nabi Rasulullah itu mengajak menyeru kepada mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selainnya. Meninggalkan pengabdian mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Semua bentuk penghambaan pengabdian hanya murni tulus diberikan kepada Allah, tidak diberikan sebegini kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Dan ini bukan hanya agama bukan syariat Rasulullah saja, bahkan para Nabi dan Rasul sebelumnya pun mereka memiliki misi yang sama, yaitu mengajak segenap manusia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dan meninggalkan kesyirikan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Maka arsalna min kablika min rasulin. Illa nuhi ilai anu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul lain nabi. ketika kami wahyukan kepada rasul tersebut. Untuk menyerukan. La ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada sebanyak yang berhak untuk melakukan. Peribadatan ketelihannya aku Allah maka sembahlah aku dan demikian dengan ayat yang lain Allah mengatakan wadhaba asna fi kulipummatin rasulan anikutullah wajib tadi bertawaf dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul dengan membawa misi sembahlah Allah wajib tadi dan tinggalkanlah peribadatan kepada selain Allah. Sementara orang-orang musyrikin, mereka tidak mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka menyebutkan Allah dengan selainnya. Kita ulangi bahawa hadis Rasul ini adalah adab yang dibaca Rasulullah SAW, yaitu beribadah kepada Allah dan meninggalkan peribadatan pada selainnya. Aladzimiyya saw, ayat wafakum, ainna nihaya di yatawaf, e ajalikum. Allah zat yang mematikan kalian ketika ajal kalian telah habis. Wa yamuluqu min hadhihi ad-daru ila dan Allah akan memindahkan kalian dari negeri dunia ini kepada negeri akhirat di mana Allah akan memberikan balasan atas segala amanah. Fa Allahu wal mustahiqqunal 'ibadah li'annahu ilaihi al-marju wal maseer. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata yang berhak untuk melakukan ibadah, karena hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata segala sesuatu akan kembali. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala sesuatu itu akan dikembalikan. Pertama kembali kepada Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima balasan atas segala sesuatu yang telah mereka kerjakan di alam dunia ini. Galas Ama hazi al asnam, faleesalha min al amri shay, la tuhi, walatumith, walatustadi ahdan. Adapun berhala-berhala yang disembah oleh para penyembahnya, yang dipuja dan dipuji oleh para pemujanya, yang diagungkan dan dimuliakan oleh orang-orang yang menyembahnya, yang dikeramatkan oleh orang-orang yang memiliki keyakinan piyak, kepadaNya, maka kata Syekh. Yang memiliki sesuatu apapun Tidak bisa menghidupkan Tidak bisa mematikan Dan tidak bisa memberikan balasan kepada seorang pun Tapi anehnya ya, Di zaman milenium ya, Masih ada orang yang berpegang dengan seperti ini Buktinya, buktinya Tempat-tempat jalan penuh Kemarin di tanggal 1 Muharram saya ada apa kemarin? Sabtu tahu ini? Masya di belakang pondok saya ha, Mana? Tahu juga ternyata Barangkali pernah ke sana Di guna pemukut ya Penuh dengan apa itu uh, Pengunjung dan sekarang ini kita juga sangat ngeles dojo ya, dari pihak yang berkepentingan di sana juga ikut andil dalam membumbui sehingga tambah sedap. Gitu. Jadi dulu nggak ada acara itu jadi ada kuburan namanya entah yang dikubur tuh apa itu sapi atau kuda ya atau wedhus juga nggak tahu ya yang jelas dikatanya, konon katanya itu yang dikubur lah Pangeran Samudro, salah satu putra dari Kerajaan Demak katanya dikubur di situ, dikeramatkan, kuburan dipasang lampu, dulu dulu nggak pernah ada acara, sekarang dibuat ya apa itu acara, apa itu dicuci tuh di bawah sungai, bawahnya ada sungai mah. Itu air persan dari kelambu itu masya Allah dijual di dalam botol-botol aqua dan orang dari Jawa dari Lampung dari Jakarta dari Sumedang mana berebut beli air persan kelambu satu tahun ni. Dia kini di barokah. Kalau orang pengen anak dapat anak, pengen dapat judo dapat judo, pengen kaya dapat kaya. Di zaman miniyup ni, super canggih seperti ini. Masih ada orang yang punya keyakinan seperti mengharapkan barokah dari air persen Kelambui. Bisa mencet lah Dan dibikin atal ritual seperti di sini kalau mungkin kartenan deh. Dibikin gunungan hasil bumi. Yang bikin murah kami, sang los dadah juga gitu. Tetangga RT. Dihusung di sana disuruhkan rebutan diharapkan barokah. Dan depan rumah parwisata kerata apa itu... Pemerintah Seragen juga ikut uh, mem memiliki peran andil di situ. Ada ekos kita selalu kerja di situ. Terus pindah dari Jogja. Di Jogja banyak tempat-tempat wisata yang di situ banyak maksiat. Pengen pindah ke Seragen. Di Seragen ketemu gunung kemukot apa sih? Dia yang nangani. Ya. Gimana saya pengen ketemu saya? Malu dia pernah ketemu sekali. Saat dulu pindah dari Jogja ke Seragen. Pengen selamat ternyata Seragen sudah suruh nangani kemungkung percayanya Allah Subhanahu Al-muhim ya, kembali ke kitab ya bahasa sembah sembah yang sembah yang Allah termasuk ke opangena samudra tadi enggak dia enggak punya apa-apa Innal ladina innal yang tado una min dunillahi sungguhnya segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walaupun setipis kulit ari nya Buat kulit yang nempel pada fizik si, si kurma itu, itu namanya kitmir. Itu saja dia tak punya. Insanuhum la ya sema'u Kalau kalian tu menyeru, minta kepada mereka, walaupun dipasang HP di kuburannya kamu telur, tidak akan dengar. Insanuhum la ya dua. Wa insya allah saja akum. Kalau seandainya mereka tu mendengar pun, kalau seandainya bisa mendengar, tidak akan bisa menghamburkan kalian. Dia sendiri dikuburnya bingung kok. Mikir nasibnya bagaimana. Kok mikir mau ngasih. Bahropa ngasih siapa kepada orang yang hidup. Tidak ada. Dinalang saja tidak masuk nalar Tapi namanya ini. naik Allah Hidayah Biyadillah ya. Di tangan Allah. Orang kalau udah punya keyakinan seperti ini walaupun tidak masuk akal ya dimasukkan jenggul. Diterima-terima saja. Kita kembali ba'adil ahlam walai salam min al-amri berhala-berhala yang disembah oleh para pemuja tersebut tidak memiliki suatu apapun, tidak bisa menghidupkan walatu mautu wala jaz'aban, enggak bisa mematikan dan enggak bisa memberikan balasan suatu apapun, li'annaha makhluqatun la tamliku linnafsi adrran wala naf'ah. Karena mereka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa memberikan, menolak masalah diri-dirinya. Dan tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Bagaimana bisa memberikan kepada selainnya. Di masa hidup dia tidak bisa. Apalagi setelah dia mati, dikumpulkan. Tidak ada di tanah. Duh, mereka akan wali. Jadi, nah, kalau seandainya wali, maka dia akan berlepas diri dengan yang demikian. Tidak akan berlepas. Kerana wali Allah telah Allah dina aman wakanu yadda'kun. Yang namanya wali adalah Allah dina yaitu orang yang beriman, wakanu yadda'kun, dan berikut bertakwa. Kalau orang dinyatakan wali, ternyata semasa hidupnya kok bukan bertakwa, dia kan bukan beriman, bahkan hidupnya penuh dengan keleneh. Ya. Ini bukan wali. Wali itu memang wali syaitan, terangkan ini. min al ajaib wasthiqaf al-uqul orang yang menyembah kepada teman-teman dan Allah Subhanahu wa bukan sesuatu yang sangat mengherankan mengherankan wasthiqaf al-uqul dan ini menunjukkan apa itu tidak tepat gitu bahasanya kalau seandainya ini satu liter penuh gitu ya insyaallah dia akan tahu bahasa orang yang dalam kuburan tidak bisa memberikan apa-apa dia akan bisa memberikan manfaat enggak diyakini enggak bisa memberikan pertolongannya inna alladzina tad'uuna min dunillahi ibadan amsalukum Allah katakan sesungguhnya cuma-cuman yang kalian sembah selain Allah itu dah sama dia adalah titah yang diceritakan oleh Allah sama seperti kalian enggak ada kelebihan fa nuuhu hum bal kuntum shodiqin silakan kalian berdoa kalian minta kepadanya. dan Balih saja bulan pun dan mintalah kepada mereka akan mengabulkan doa kalian jika kalian itu jujur. Tapi for the role saya tanya tak berubah atau saling tahun saling tolong menolong. Ini tukang apa itu tukang ojeknya itu ya. kan mereka terus dari bis itu sampai limbap apa yang tamu saya cerita, bingkong antar ke tamu saking Jakarta ada masalah yang tertentu atau mereka pengin jemah pun pengin teluk pun tak bul. Memang saya tahu saling tahu, apa dia bener atau enggak juga enggak tapi dia yakin ini. Sedangkan ini berita dari Al Quran yang turun dari langit di bawah malaikat jibril, ditampilkan beruswa, enggak mempan, enggak masuk ke tinggal, mending masuk tinggal karena keluar sini belum sampai sini dah mental sana lagi. Ya. Allah katakan, Inaladinatun min tundih lain ibadun asar, sama titah makhluk yang disebutkan Allah, podo karbu mangan sakwa karungu bilaiyun. Coba kamu minta dan tinakan dia mengabulkan doa kalian kalau dia ya kalian itu benar dalam pengakuan keyakinan kalian. Dalam ayat yang lain ya, intadhum la yasma'u doaakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, enggak dengar doa kalian. Walau sami'u masadakum dan kirain mereka itu mendengar, kalau saja Allah takdirkan mereka mendengar, mereka enggak akan mampu mendengar kalian. Mengabulkan doa kalian. Wahyu manuhiyamah yuk furuna bisir gikum wana yunabi uka misluk habir dan pada hari kiamat dia akan ingkar berlepas diri dari peribadatan kamu yang kamu lakukan dia akan barah menyatakan berlepas diri dari kalian. kalau seandainya disembelih seorang wali yang bertakwa yang beriman kepada Allah dia pada hari kiamat akan berlepas diri dari para pemuja dan pemujinya dan para penyembahnya. Jauh puru Nabi syirikum akan mengingkari kesyirikan kalian walau yang Nabi ugamis terkabul dan tiada yang bisa menjelaskan kepada kalian sebagaimana Allah dat yang maha mengetahui segala sesuatu. Kalasya Rasulullah katalah mukoto batun delikul ini dah ditunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ini dalam rangka mengajak hamba-hamba untuk berfikir menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada mereka sehingga mereka bisa menimbang kebenaran. Ya. Bapak-bapak dan bapak, ibu bapak yang kami hormati sekalian semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa kita sambung pada pertemuan pada bulan yang akan datang di Indonesia kita. Seluruh diri ya. mohon maaf atas segala kekurangan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام